Але я пішов не з тобою. Ну, мало з ким ти пішов. Я тут. Я бачу. Розкажи мені. Ми всі сиділи в сквері. Ти йшов із редакції. Ми покликали тебе. Ми пили пиво. Ти теж пив пиво. Ходив за пивом. І? І розмовляли про наркотики. Ти сказав, що вдома маєш драп. Один косячок. Мовчи. Тобі важко розмовляти? Ти пішов з Таню, поїв її додому. Потім я тобі зателефонувала, сказала, що хочу приїхати спробувати покорити. Перший раз в житті. Ти вигнав Таню. І? І я приїхала до тебе. Ми викорили той косячок, ну і косячок. Через 10 хвилин я почала втрачати свідомість. Через 20 ти, ти кудись телефонував. Я міг? Я не знаю. Телефонував, виходить, міг, але ми були у такому стані, що я точно нічого не могла. Це ти в мене питала. Ми повернемось звідси, Макса, ми повернемось цілу ніч. Я, але то було минулої ночі. Приїхали твої товариші, вони поїли на чаєм і довго щось розповідали. Ти дав їм гроші на таксі, вони сказали, що то була якась дуже сильна трава, вони називали її селач. Для кайфу потрібно було зробити по 2-3 затяжки. Ми зробили по 10-12. Макса ми ледь не вмерли. У мене могло не витримати серце. Одне на двох. Моє серце розірвалося від наркотику. Слушна заміна кохання. Чому це було минулої ночі? Чому минулої? Твої товариші, веселі такі хлопці, сказали, що головне не втекать. Треба більше розмовляти, пити свіжий, заварений чай і намагатися не дивитися в одну точку. Вони сказали, що наша свідомість потрапила в торбу, тобто в мішок. Дуже образно. Ми в цьому мішку майже півтори доби. Вчора зранку я ледь доповзла до телефона. Попередила на роботі, що не прийду. А я? Ти спав. А що ми робили півтори доби? Все. Спочатку ми по черзі втрачали свідомість, а ми блювали. Взагалі текло з усіх дірок. Я думала, що умру. Я думаю, що вже вмер. Таке враження, начебто, мене винесли в тамбур потяга і закрили там на все життя поміж вагонами. В голові коліщатка весь час триндикають. Ні, Максе, ти живий? Слава Богу, ми живі, але до того було недалеко. Серце скакало від лобка до лоба з бісовою швидкістю години з п'ять. Добре, що в мене здорове серце. Потім приїхали твої друзі, а відпуювали нас чаєм у перервах між, ні, не сном, а проваллям, куди ми падали, займалися сексом, як порятунок. Це єдине, що мені сподобалось, хоча в цілому це було сумнівне задоволення. Де ти взяв ту траву? У Криму подарували. Чудовий подарунок. А від душі? Що ми будемо робити зараз? Звісно, що. О, того ранку я був з віром. Я бачив небо крізь скло. Воно було чудовим. Ранкове квітневе небо. Десь із середини вересня роботи в структурі значно збільшилося. Раз за разом до мене прибігав, розмахуючи руками, як курчатко крильцями наполовину розумний заступник Петра Івановича і збудженого приблизно такі тексти. Максиме, хутко, хутко, сьогодні о 16 до місцевої лікарні прибуває гуманітарна допомога з Нідерландів. Три трейлери. Треба викликати пресу і телебачення. Я бачу це так. Одна камера з боку, друга, в авто попереду, третя зверху. Машини їдуть, розвертаються, все динамічно. Вигляд зверху просто віднесений вітром. Розумієш, панорама дороги і мчать вантажівки. Біля лікарні щасливі лікарі і хворі, в руках у них квіти. І вінки. «Гелікоптер замовляти?» – серйозно, – питаю я. «Що? Який гелікоптер? Які вінки? Вінки не потрібні». Ну, для зйомок зверху, для панорами. «А краном не обійдемось?» «Ні, краном не обійдемось. Камера ж повинна весь час рухатись, так?»